La temelia Bisericii Domnului Hristos este cuvântul scris. Am înțeles faptul că Domnul Hristos este temelia Bisericii. Pentru că El era cuvântul și cuvântul s-a făcut rup și a rugit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi am cunoscut slava Lui. O slavă întocmai ca singurul născut din Tatăl. Domnul Hristos este cel care e descoperit în acest cuvânt Și el este la temelia bisericii sale De asemenea, astea înțeles Că biserica lui Hristos are o singură comoară Și comoara aceasta este Jefa Domnului Hristos la cruce Pentru că nu avem niciun alt mișlocitor Între noi și Dumnezeu Decât pe omul Iisus Hristos în seara aceasta, tema este liantul bisericii. Înainte să folosesc un text biblic, vreau să vă povestesc o întâmplare reală, petrecută nu de mult. La granița dintre două țări, au oprit un autoturism la volanul căreia era o doamnă. Și pe bancheta din spate era un scaun special cu o fetiță. Doamna de la polan îi oferă grănicerului pașapoartele. Unul se uită în pașapoarte, vede că toate lucrurile sunt în regulă și oferă doamnei înapoi pașapoartele. Dar el se stizează ceva. Actele erau perfect, în regulă. Și îi spune, doamne, vă rog să vă coborâți și să luați fetița în brațe. Femeia se dă jos, deschide ușa din spate și întinde mâinile ca să ia fetița. În în care Fertița ce începe să plângă. În momentul acela, grănicerul îi ia mâinile și le îngătușează. Și a zis, credeți că dacă actele sunt în regulă, nu ne dăm seama că nu e fi. Există ceva care îi leagă pe oameni ideal de alții. Există ceva care îi leagă pe oameni de Dumnezeu. Iar această legătură nu poate să fie știasă. Deși de mii de ani diavolul se luptă să ștearsă. Trecem acum în timp și mergem la prima familie de pe pământul acesta Adam și Eva Dumnezeu e așezat în grădina Edenului Și aici, în mijlocul grădinii, ei se bucurau de toate binecuvântările lui Dumnezeu Imaginați-vă momentul acela în care Adam o vede pe Eva Știți ce spune? Auziți cuvântul Și omul a zis Iată în sfârșit Geneza capitolul 2 Versetul 23 Iată în sfârșit aceea care este Ostimoasele mele și carne din carnea mea Ia se va numi femeie pentru că a fost bată din om Am obiceiul să le spun tinerilor care vin și se pregătesc pentru căsătorie, dar și la seminarile de tineret. Am obiceiul să le spun așa. Dacă fata pe care o vezi și care îți va deveni soție nu o simți că face parte din tine. Că vă potriviți în felul acesta Că nu puteți să fiți separați căsătoriți. Și le spun fetele Dacă băiatul care vă face curte Chiar dacă e frumos Deștept și bogat Asta se caută astăzi, nu? Dacă Nu există acea legătură sufletească între voi Nu mă și mai spun ceva Dacă fata pe care o iei de soție Nu o iubește atât de mult Încât să-ți dai viața pentru ea Nu te găsători Dacă băiatul pe care îl iei de soț Nu îl iubești atât de mult Încât ești gata să-ți dai viața Pentru el Nu Asta este Divină. De foarte multe ori, noi bărbații avem obicei să dăm vina pe femeie pentru păcat. Și în situații mai delicate ce lasă că așa vă trăbă că din cauza voastră suntem aici, că Eva va din măr. nu? Așa spune regula bărbații. Este o minciună. Este o minciună. Este un mod în care bărbatul aruncă responsabilitatea asupra femeii. În realitate, e altfel. Eva a văzut pomul Și deși porunca spunea clar, să nu mâncați, a fost păcălită de diavol. Dar nu la fel s-a întâmplat cu Adam. Știți ce spune Adam când vine Dumnezeu? Și întreabă, treabă, Adam, unde ești? Știți? Adam răspunde. Ți-am auzit glasul, versetul 10 din capitolul 3, în grădină și a fost frică pentru că eram gol și m-am ascuns. Și Dumnezeu îmi treabă, ce ți a zis că ești gol? Nu cum voi mânca din pomul din care îți poruncisem să nu mănânci? Ce răspunde Adam? Omul a răspuns, femeia pe care mi a dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat și am mâncat. De ce am mâncat Adam? De ce am mâncat Adam? Adam o iubea atât de mult încât era dispus să moară împreună cu ea. Între cei doi, era acea legătură atât de puternică încât el a ales. Mă întreb, de foarte multe ori mă întreb, de ce Adam n-a avut demnitatea să spună, Doamne, am iubit-o atât de mult încât am mâncat și am vrut să mor cu ea. Și de fiecare dată găsesc un singur răspuns. Înainte de a păcătui, om iubește cu prețul acesta. E gata să se jertfiască. Pentru că el iubește cu iubirea divină. Dumnezeu l-a iubit atât de mult pe om încât și-a dat pe singurul său fiu. Domnul Hristos și-a dat viața pentru tine și pentru mine din iubire. Așteptat să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, știi, soția mea am mâncat din pomul oprit și o iubesc atât de mult încât vreau să mor în locul ei. Omul a crezut că are o soluție și a mâncat și el. Și în felul acesta a păcătuit. Și când omul păcătuiește, știți ce se întâmplă? În loc să vină să spună, da, Doamne, am păcătuit am mâncat că am iubit-o ce nu? stai un pic femeia e de vină dar el nu zice că femeia e de vină zice femeia pe care mi-ai dat-o tu cine devenise de vină? Dumnezeu asta O să vedeți că încă de la început Dumnezeu a așezat în om, un liant, o legătură, iar păcatul a avut această legătură. A avut legătura cu Dumnezeu și a avut legătura dintre oameni. să vă citesc un verset și o să rog pe fratele Iazmin să nu-l pună, că în mod intenționat nu vă dau referința, pentru că vreau să spuneți de unde este versetul acesta. Să dau bine mai jos, ca să nu vedeți cât de multe pagini am dat, sau țin foaia așa, și vă citesc versetul. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu toată puterea ta. Vreau să vă întreb cine a spus aceste cuvinte prima dată în Scriptura și unde se găsesc. Sunt? Suntem despre aproape. Într-un mod demonic ca să nu folosesc un alt cuvânt Într-un mod demonic o mare parte din bisericile creștine de astăzi iau acest verset din Noul Testament și spun că uite ce zice Domnul Hristos Că toată, toate poruncile sunt cuprinse în astea două. Se iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea ta, cu tot bugetul tău și pe la tău ca pe tine Și asta apare în Noul Testament. Fals. Minciun. Prima dată aceste cuvinte apar în Vechiul Testament. Moise transmite Cuvântul lui Dumnezeu către popor este scris în Cartea de Ultronomul, capitolul 6, de la versetul 4, în continuare. Ascultă-i Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Aceși idee în Noul Testament. O singură credință, un singur Domn și un singur botez. Noul Testament nu face ceva decât să întărească. 5, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău Cu toată puterea ta Cu toată inima ta Cu tot sufletul tău Și versetul 6 Și poruncile acestea ți le dau astăzi Să le ai Unde? Pe piatră? Pe piatră? Da, erau pe piatră În chivotul legii Ca mărturie dar, inimile, dar poruncile acelea scrisă de Dumnezeu cu degetul Său pe piatră, Dumnezeu voia să le scrie unde? În inima. la basă o lege scrisă de Dumnezeu în inima. Este iubirea aceea care o face pe mamă în stare să-și dea viața pentru copiii ei. Și zice chiar dacă o mamă poate să-și uite copiii, eu nu să să dăm. Dumnezeu vrea ca această lege a iubirii să fie așezată în inima noastră. Să vă ajut să înțelegeți un pic mai bine. Într-una din zile am mers să împărțim. Niște broșuri despre iubirea de Hristos într-un sat Și în satul acela Erau Nu departe de aici, dar nu-i dau numele pentru că Nu e bine să vorbim de rău pe cineva În satul acela În toate casele erau oameni peste 65 de ani Recepția unei singure case Unde Era un magazin Și acolo Erau două familii Familia mai în vârstă Și familia mai tânără Care aveau Trei copilași Am ajuns în locul acela și După ce ne-am oferit cărțile Domnul nu-mi ce exact ce îl stavea. Spune Auzi, domnul Preot, dacă tot ai venit aici la noi, trebuie să faci un lucru pentru noi. Dacă pot, o să încerc. Încetensul în Sigur că poți. Spuneți-mi despre ce vorba. În momentul acela soția lui s-a roșit un pic la față și a zis dar ce acum la toată lumea spui problemele noastre? Am văzut seama încă ceva nu-i văzut. dacă nu vreau să să vă supărați, dacă pot să fac orice îmi cereți și pot, fac, dar nu aș vrea să creezi <coughs> această tensiune între Dânsul spune Domnul Vreau Vreau să o convingeți pe Soția mea Că dacă mă iubește cu adevărat Mă lasă în pace Că eu iubesc Pe toate femeile la fel Că așa zice Scriptura cum te iubești pe tine, să iubești pe copilul tău. Așa că, convinge o pe soția mea că așa o învață Scriptura. Să mă lase, să iubesc câte femei vreau și ca pe Și în momentul acela, zic, cred că acum soția de să se bucure că mi ați cerut să o conving. Pentru că Scriptura vorbește foarte clar Ați iubi Soția Înseamnă să o iubești Ca soție doar pe ea Și să nu te atingi De nicio altă femeie Că e păcat Pă cum? Nu așa zice A zis, nu. Trebuie să lăsăm Scriptura așa cum este v am dat acest exemplu ca să înțelegeți că oamenii iau legea lui Dumnezeu și încearcă să o răstălmăcească după... după... exact ca damă, femeia pe care mi-ai dat-o atunci când Dumnezeu le spune israeliților și poatele acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta. El cere ca iubirea lui cuprinsă în aceste porunci. Poruncile nu sunt altceva decât expresia caracterului lui Dumnezeu. Și ele nu au nicio treabă cu cei care le respectă. Să vă întreb ceva. De ce s-a pus limită de viteză în localitate 50 la oră în anumite locuri? Sau 60 la oră? De ce? Pentru că polițistul nu vrea ca eu să fiu fericit când mă duc 100 la oră. Da? Da? Nu. De ce s-a pus limita asta? Pentru că limita aceasta este necesară ca și eu să fiu fericit și omul care merge pe mafina drumului să fie fericit, nu? Adică legea este lăsată ca să asigure fericirea tuturora. Cele zece pornocele lui Dumnezeu au fost lăsate ca expresia caracterului Lui Dumnezeu. Și ele sunt cele care îl leagă pe om de Dumnezeu. Da. Să știți că sunt țări în care Dumnezeu este dat la o parte și la momentul acesta este legiferată căsătoria între homosexuali. Ați auzit, Nu? O să vină și la noi, cât de curând. De ce? Pentru că guvernele acele țări, acelor țări au zis legea a fost pentru Vechiul Testament, noi suntem două testament. Deci nu avem nevoie de cele 10 porunci. Și atât la o parte de legea din Dumnezeu. Pentru că cine calcă o poruncă, în cele din urmă le calcă pe pe doară. Și vreau acum să mergem mai departe. Haideți să deschidem în Cronici, în cronici capitolul 28, versetul 9, ca să vedeți că tot Vechiul Testament este încercarea lui Dumnezeu de a ajuta pe israeliți să înțeleagă ceva. Aici. Împăratul Solomon primește sfatul de la Tatăl său.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 Și constatăm că Solomon învață lecția, cel puțin teoretic. Pentru că în 2 Cronici, capitolul 6, versetul 14, Solomon spune așa în rugăciunea lui: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca tine în ceruri și pe pământ. Tu ții legământul și în ta față de copiii tăi care umblă înaintea ta cu toată. Inima lor. Să nu mei? Sorul înțelesese că mântuirea nu este dată prin respectarea exterioară a poruncilor, ci nu înțelesese că mântuirea este arul lui Dumnezeu oferit celor care primesc mântuirea în viața lor. Adică, dacă am făcut o crimă, N-am făcut, mulțumesc domnului, cel puțin fizic. Poate că cu vorba am mai făcut. Un născut tânăr, care a stat 16 ani în pușcărie pentru că au murit un om. Avea echipă și lucra în construcții și au ridicat o casă în București și când a venit proprietarul, a văzut lucrarea, mulțumit foarte bine, foarte bine, foarte bine, toftin banii. Și băiatul zice, frate, l-am cunoscut în penitenciar prima dată. Ce frate, am luat banii și am început să-i număr. Și îmi da seama că îmi dă doar jumătate din banii care le să îi da șeful Cum ne-au fost vorba? Eh, lasă că te descurci tu Omule, nu mi-ajunge banii Nu mi-ajung banii să-i dau la oameni ăștia Care au muncit Fără să discute de câștigul meu ce este trebuie? Și a început să râdă Și zice, atunci am, am supărat și am dat un Un singur punct A căzut A dat cu capul și am Și a făcut pușcărie 16 ani. Acolo l-a cunoscut pe Dumnezeu. A venit și și-a mălprizit păcatul înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a iertat. Că e iertat prin har. Vreau să vă întreb. Poate să mai fac o crimă acum? Da? Poate. Dar mai mântuiește Dumnezeu? Ce ziceți? Înțelegeți? La fel este cu toate poruncile lui Dumnezeu. Nu doar cu porunca să nu ucizi. Mergem un pic mai departe. să 145, versetul 18. Haideți să vedem ce spunem Psalmistului aici. Domnul este lângă toți cei ce îl ce cheamă. Lângă cei ce îl cheamă cu toată inima. Și mergem mai departe. Ieremia 24, versetul 7. Îmi place foarte mult prorocul Ieremia. Nu este un proroc al judecății, ci este un proroc al Harului, pentru că arată cât Har ofer Dumnezeu omului, nu doar Israelitului, ci mie și ție. 24, versetul 7 Domnul spune așa, le voi da o inimă ca să înțeleagă că eu sunt omul. Ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor Dacă se vor întoarce la mine Cu toată Inima lor Mai dăm câteva pagini Ieremia 29 De la versetul 11 la 13 Căci eu știu gândurile Pe care le-am cumplit la voi, zice Domnul Gânduri de pace și nu de nenorocire, Ca să vă dau un viitor și o mădește. Voi mă veți chema și veți pleca. Mă veți ruga și vă asculta. Mă veți căuta și mă veți găsi. Dacă mă veți căuta cu toată inima. Ce gânduri are Dumnezeu cu privire la Israel? Ce gânduri are Dumnezeu cu privire la tine și la mine? Aceleași gânduri. Dumnezeu este același din veșnicie, în veșnicie, Dumnezeu nu s-a schimbat pentru evrei și pentru creștini. Doar îmbrăcați în haine de oi vin cu asemenea interpretare. Aia pe oia și noi suntem alții. De ce? Pe israeliți, a înșelat. Și Domnul Hristos a venit la ei săi și ai săi. Nu l-au primit. Și Domnul să vrea să vină în inima ta și în inima mea astăzi. Și venim. Mai facem un pas. Luca 10, cu 27. Acesta este pasajul pe care îl folosesc majoritatea, spunând că uite ce spune cuvântul. E pentru noi. Dar el vine tot din Scripturile Vechiului Testament. El a răspuns să-i pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta, cu tot rugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Bine, i-a răspuns Iisus. Fă așa și vei avea viața veșnică. Acum vreau să vă întreb e mântuirea dată prin lege sau prin ar, cum era? De ce -a așa? E dată mântuirea prin fapte? Nu, în Domnul Hristos știe ceva. Că atunci când omul iubește pe Domnul Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea, cu tot cucetul său, omul acela a primit arul în inima lui. A primit mântuirea în inima lui, Pentru că omul are inima. E inima omului. Înșelătoare și desnădăjduit de ea. Iar s să spune zidește în mine o inimă nouă un duh nou și statornic. Băcii Lucrarea Harului Dumnezeu este aceea de a pune în noi o inimă nouă. Facem un pas mai departe și de data aceasta citim din Epistola lui Pavel către Evrei, capitolul 10, versetul 16. Iată legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, zice Domnul. Voi pune legile mele în inimile lor și le voi scrie în mintea. acesta este legământul ardui în care Dumnezeu face lucrul ăsta. E adevărat că în legământul lui Israel Israel n-a acceptat ca Dumnezeu să scrie. Dacă veți citi cu atenție cartea Exodul, veți constata că atunci când se vine cu tablele legii, când vine și jefește mielul pentru legământ, poporul aude poruncile și spune, vom face tot ce a zis Domnul. Și Domnul zice voi nu veți putea face. Și au zis „Ba nu, o să facem tot ce zice Domnul. Într-adevăr, legământul Israel era bazat pe promisiunea lor că vor asculta promicile. Legământul cel nou este legământul pe care Domnul Hristos îl face cu noi. În care el spune voi scrie legile mele în mintea lor și în inima lor. Vă duc acum din nou imaginea din Apocalips 3 cu 20. Eu stau la ușă și bat. Dacă audă cineva în meu și deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu dacă îl primești pe Iisus Hristos în inima ta, El cinează cu tine. Și dacă vrei ca să te mântuiască, trebuie să-L lași să pun acest nou legământ. În tine, să scrie în inima ta poruncile lui. Adică, chiar dacă vine cineva și încearcă să te ispidească, Să nu încazi E o întâmplare pe care Probabil ați auzit-o E scrisă în multe feluri de mărți Se spune că Un om Și-a luat copilul Calul și căruța Și s-a dus să aducă iarbă La animale Mergând afară din localitate Vede că Iarba de pe Pământul vecinului e mai frumoasă decât ia de pe Pământul lui. Se vede jos ia coasa, se uită în stânga, se uită în dreapta și începe să cosească. Și băiatul din căruță zice: Tată, dar ce faci? De deci ce Nu ne vede nimeni că m-am uitat. Și copilul spune: da, Tată, în sustentabil. Da. Asta înseamnă ca să ai legile în inimă. iar dacă nu te vede nimeni, să nu faci păcatul pentru că tu ai în inimă cuvântul lui Dumnezeu. Și vreau să vă mai spun un lucru. Atunci când Scriptura vorbește despre Biserica din ultimul timp și într-una viitoare, dacă veți veni, vă invit să veniți. O să vorbim despre Ultima biserică din istorie. Biserica lui Hristos. Atunci când Scriptura vorbește despre această ultimă biserică, în Apocalipsă capitolul 14, versetul 12, găsim scris Aici este rădarea Sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Cei care vor alăcătui Biserica lui Hristos ultima biserică a lui Hristos din istorie. Ca toți cei care au făcut parte din biserica lui Hristos de-a lungul timpului vor avea aceste două caracteristici: o din privind Dumnezeu în doar și credința în Isus Hristos, pentru că cele două nu se pot despărți. Și acum, ne la chimaivania după Ior. Capitolul 13, versetul 24. 34, parola. Evanghelia după Ioan 13. Erau ultimele clipe ale Domnului Hristos cu ucenicii. Făcuse deja spălarea picioarelor. Iuda plecase deja. Și Domnul acesta le spune ucenicilor care au rămas. Vă dau o nouă, să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu. iubirii unul pentru celălalt nu este doar cum o iubesc pe mine. Și dacă nu-mi pasă de mine, nu-mi pasă nici de celălalt. Etalonul iubirii este cum mai a iubit el. Domnul Hristos vorbește cu ucenicii și le mai explică și ajunge la capitolul 15, versetul 12. Și încă o dată le cere ucenicilor. Aceasta este porunca mea. Să vă iubiți unii pe alții, cum am iubit eu. Și dragii mei. Ioan Apostolul Iubirii își încheie, se apropie de încheierea ultimei epistole a sale către noi, către Biserica lui Hristos, spunând în 1 în capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în păzirea poruncilor lui. Și poruncile lui poruncile lui nu sunt grea. În ziua aceasta vreau să te întreb: Vrei ca Iisus să scrie tu lui în, ceruri, în inima ta? Sunt atât de ne într-o zi Solomon stătea pe tronul său și au venit în fața lui două femei, un copil. Și fiecare dintre ele zicea, e meu, iar meu. Și Solomon a stat puțin pe gânduri. Fiecare prefidea că ia al ei și spune unui soldat, dă-mi sabia. Da, tăiați copilul în două și dați-i fiecare atât de jumătate. Și atunci, una dintre femei a zis, nu, vă rog frumos, nu, dați-l ei. Iar cealaltă a zis, ba da, tăiați-l și părțiți-l. Și Solomon a zis, las copilul și dați-l. Acelea care a zis, se mântă ia ea este mama. De ce? Avea legea iubirii Legea iubirii este respectarea poruncilor lui Dumnezeu. În aceasta vreau să te întreb. Vrei să-L lași pe Dumnezeu să pună legile Lui în inima ta? Dacă vrei ca să-L rogi pe Dumnezeu să facă lucrul ăsta, în ziua aceasta. Să te ridici pentru lucru acesta. Noi nu putem să scriem legea în inima noastră. Noi nu putem păzi legea. Noi nu putem să obținem mântuirea. Totul este lucrarea Harului lui Dumnezeu. Dar numai El poate să facă această lucrare. De deci, aceea, în ziua aceasta, dacă vrei ca Dumnezeu să scrie în urma ta legea lui